Складним, довгим був шлях прозріння колишнього Абверівця Курта Отмана. Від тихої опозиції, мовчазного осуду гітлеризму, до сміливих дій незавербованого, як ми довгий час вважали, агента, а свідомого антифашиста. І я повторюю те, що сказав правдивому на прощанні після нашої такої несподіваної зустрічі у місті Н. «Здравствуй, товаришу Курт Отман!» Нам, однак, час повернутися до 45-го року. Гроза зустрівся із нашими військами біля хутора Санка. Його доставили у штаб армії. Обмінялись паролями. Голор направляє мене до Павлова. Павлов приймає – а увечері 19 січня Олексій Шаповалов був уже у штабі фронту. Приступив до своїх обов'язків секретар Краківського міського комітету партії Юзеф Зайон. Другого чи третього дня після визволення Кракова у дверях його кабінету раптом виросла знайома фігура в новенькій шинелі і лейтенантських погонах. Чорні циганські кучері, усмішка до вух. «Олексій!» Ніхал, полегшено зітхнули, немов скинули з себе величезний тягар. Обнялися. А в цей час наша група все ще рухалась на захід, продовжуючи виконувати своє завдання. 21 1945 року. Павлову. За спостереженнями розвідників моєї групи, 21-го проїхало через Сулковіце у напрямку на Вадовіце вантажних автомашин із живою силою 520, легкових 238, мотоциклів 113, танків 4, підвід 847, гармат 18. Розвідник групи застрелив німецького солдата Карла Гута із полку 1085 Гренадерської дивізії 545. Голос. 21.1. Павлову. Спостерігаю інтенсивний рух автотранспорту, підвід піхоти на Мисленіце. Пошосечую з населені пункти Стружа, Чебуня, Бенькувка, «Будзу! Рух через Сулковіце, Гарбутовіце триває! Голос!» 21.1. Павлову Житель села Гарбутовіце Юзеф Каспак взяв у полон радиста 59-го німецького корпусу і привіз до нас. А було це так? Того дня ми перебували у лісі у двох-трьох кілометрах від Гарбутові. Через це село проходила дорога із Кракова на Макову. Нею безладно відступали німецькі війська. Не би, за би запродуманим графіком, методично, через кожну годину, наші літаки на бриючому польоті обстрілювали і бомбили колони гітлерівців. І після кожного такого нальоту віддалі більше й більше техніки, гармат, Броньовиків, обгорілих штабних машин Залишалося на дорозі Траплялось, кидали і непошкоджені Бронетранспортери, танки Чи то скінчилося пальне Де його дістанеш у такому вирі? Чи замерзла вода, а підігріти ніколи? Ростопшин і я щойно повернулись із сусіднього села Я зняв із себе куртку, гімнастерку Обтерся снігом. Раптом рейд, свист, дивлюся, крокує за автоматом маленький дідок, а перед ним тюпає довго телесе здоровило з піднятими руками німецький ефрейтор. Дідок підводить його до мене. За ним дітлахи тягнуть мотоцикл. Прошу пана капітана прийняти пана шваба, виструнчився дідок переді мною, а мені залиште автомат і мотоцикл. У господарстві знадобиться з розповіді діда Казпака.